Судячи з усього, Путилін їхав до будинку уряду. Це кепсько. Якщо він там застрягне, я нічого не зможу вдіяти. Стояти там не можна. Це тобі неприватна крамничка, моментально заметуть. А якщо й знайдуть апаратуру?